Ahoj všem, já jsem Ester z Budějovického Maja Lesu a moc vás všichni vítám u našeho dalšího podcastu. Ještě než začneme, tak bych ráda poděkovala hudebnímu klubu Tempo za prostory, ve kterých můžeme natáčet a taky našemu mediálnímu partnerovi Rádio Netrolife. Teď už bych vám ráda představila naše dnešní hosty, kterými jsou Kristýna Novotná a Daniel Habrda a nebo dva mladí lidé z Českých Budějovic, kteří pod spolkem AJAT provozují letní kino Háječek. Ahoj a moc děkuji, že jste přijeli pozvání k nám do podcastu. Ahoj, ahoj, děkujeme. Děkujeme za pozvání. A, a Dan už tak mladý není, jsem chtěla říct. Děkuju. <laughs> ne, <porozící> <laughs> já si se dělám srandu, samozřejmě. Ne. Uh, ještě než přejdeme k otázkám, které se týkají přímo Háječku, tak mám takovou osobnější otázku která mě osobně třeba v rozhovorech hodně baví a myslím si, že bude zajímavá jak pro diváky, tak pro vás. Taka. A to už je. <laughs> Zkuste se navzájem popsat jedním nebo více slovy. Jste kolegové, takže si myslím, že by to nemělo být tak těžký. Aha. Když Aha. řeknu dáma má přednost, tak to znamená, že já popisuju dřív sebe, anebo že ty máš možnost mě dřív. Já, ti, já začnu. Tak jo. Takže já řeknu několik slov, si myslím, že to bude nejjednoduší Režisér. Dračák. No a tak to jsou několik, několik slov, tak si myslím, že ty tyhle úplně v... obsáhnou, Dana. Dobře. A dané. Tak zase slova na Kristinku takhle. Hmm. Živelná, upřímná, láskyplná. Ježíš, tak to bych si měl odpovědi. A je naše. je naše. Já si myslím, že super. Můžeme přejít hned k první otázce, kterou je: Jak Spolek Ajat, neboli pro ty, co neví, Asociace jeho českých audiovizuálních tvůrců vznikl? Jak jste se poznali? Tak možná, Dan, tady přinášám slovo tobě. Já, no, minimálně ten začátek, no. Dobře. To je uh, asociace právě tady těch filmových tvůrců nebo audiovizuálních tvůrců vznikla ještě před celou pandemí s tou myšlenkou, že tady filmařů a vůbec videotvůrců je poměrně hodně, ale nevíme o sobě. Neexistoval orgán, který by tady trošičku tomu dával nějakou štávní kulturu, který by pomáhal dělat nějaký přirozený networking. A Začali jsme vlastně bez jakýkoliv názvu, bez čehokoliv se pravidelně scházet a potkávat v uh, hospodě a povídali jsme si, kdo, kdo je, co kdo dělá, kdo má jaký problémy, kde si můžeme navzájem pomoct. No a s touhletou myšlenkou jsme začali právě formovat ten spolek, který má za ten cíl, za to A, tady to, jako ten networking těch uh, profesionálních tvůrců a to B je uh, pomoc a prosazovat trošku ten formový průmysl tady na Jihu Čech -P, byť tady máme jednu ze tří uh, filmové škol v celé republice, tak ten filmový průmysl tady tolik rozvinutý není. A takže jako pracovat s tou veřejností, jo, dávat ty veřejnosti možnosti o tom filmu se dozvědět víc, o tom zákulisí a to. No a pak takhle s okolností, že jo, přišla světová pandemie, takže ten bod A úplně nešlo dělat, nemohli jsme se scházet, no samozřejmě v té kultuře sami ty tvůrci mají uh, svoje problémy a málo točí taky, takže tam jako to teďka úplně nefungovalo, ale najednou se ukázalo na světlo světa výběrko o to kino. A jsme si řekli, že to by mohlo být ono pro tu právě část B, jak jako dostávat k té veřejnosti nějak ty informace o tom filmovém průmyslu a jak jsme se mohli jako tady ukázat jako poprvé. Ten spolek opravdu vzniknul těsně předtím. No, ale jsme si pak řekli, jako OK, my jsme všichni ty tvůrci, my umíme s tou kamerou, my umíme s tím zvukem, světlem a Máme tam uh, kluka Milana, žeho, který uh, dělá právě filmový festival, takže máme jakoby, to celý podzet, ale nikdo nedělal kino. A v tu chvíli jsme si <laughs> přivedli Kristínku, aby nám pomohla uh, svýma jejíma zkušenostmi, který ještě teďka třeba povědět, i bych to furt já. Já bych uh, chtěla říct, že. Tady to máš pravdu, samozřejmě s Ajatem. A já jsem se tam dostala tak, že mi napsal Milan na Facebooku. Já už jsem tu historku určitě říkala jako moc krát, ale viděla jsem, pinkla mi nějaká zpráva na Facebooku. Říkám, ty jsi nějaký uchylák, to tu No a vyšlo z toho, že to je Milan, šli jsme spolu na kafe a rozjeli jsme nový projekt, kino. A ty zkušenosti, o kterých mluvil Dan, tak ne, že bych jako byla nějaký ultra kinař, ale Provozovala jsem spolu s mýma kamarádkama v Ševětině vesnický kino, takže tam jsem si to trošku ošahala, trošku jsem věděla, co a jak. Ale samozřejmě spoustu chyb se udělalo na začátku a museli jsme se tím projít znova a skoro na novo, bych řekla. No, <laughs> to byla určitě. jedna z mých otázek, jestli jste měl nějaké zkušenosti z předchozích let, takže Kristýnka jo? Takže ohledně, ohledně kina já pár jo. A kluci spíš ty technické hmm. zkušenosti, jak, jak zase ty mašinky fungují a co se tam může pokazit, a když se co pokazí, tak jak to opravit. Tak, no, jako tam se to jako právě nám podařilo, a vlastně úplnou náhodou docela mi přijde zkombinovat hmm. jako různý ty profese a ty naše znalosti, kde já právě jako režisér znám celý ten proces před tím, že jo, od té myšlenky až po to uvozovkách přitáhnutí té flešky s tím filmem do toho kina, ale jak to fungovalo pak v rámci distribuce, vyjednávání filmů a tak dále, tam, tam prostě jsem to poznala ještě no? mm -hmm. <laughs> Tak jo, super. A možná ještě připomeňte divákům, kdo vůbec tvoří uh, spolek Ajat? Hmm. No, momentálně čtyři lidé nebo pět lidí, viď? Mm -hmm. ale, ale hlavně teda Dan, já, Milan Pleva, Radovan Moser a ještě řekni Josef Pecelo. Josef a vlastně Josef Pecil a Radovan, to jsou naše takové spíš technické podpory, momentálně máme tak v záloze, ale o, tom, o ten háječek se staráme primárně my tři. Uhum. Ono i celkově jsme si řekli na tom začátku, že kino jako takové je samo o sobě fakt jako full-time věc, by tohle zase sezónní. a jít do toho jako kdokoliv jako jednotlivec by nám vůbec nedávalo smysl, ale tím, jak jsme spolek, Každý máme svoje zkušenosti, svoje znalosti, ať už technický nebo s tím provozem, nebo prostě s pořádáním kulturních akcí, takže fakt děláme spoustu různých věcí, tak je to právě hezký v tom, že si to předáváme trošku takový horký brambor nebo takovou mm. štafetu, jo? že chvilku na tom dělá aktivně nic, nikdo jiný, nikdo druhé strany, protože nemá čas, zrovna má nějaký svůj projekt a tak dále, takže ono díky tomu, že ten spolek máme, tak si myslím, že to zvládáme docela jako pružně. Že navenek to všechno funguje a uvnitř máme chaos, který si řídíme. Je to tak, vlastně tím, že nás je víc, tak si můžeme dovolit brát to jako vlastně naši mimo, mimo takovou aktivitu mimo, která nás neživí, ale, ale můžeme si rozdělit ty činnosti a ten čas tak, aby, aby jsme to zvládli ukočírat i s naším běžným povoláním. Hmm. Uh -huh. No jasně, každý má možnost pak najít to, co obaví, věc. Uh -huh. Ty kytičky. <laughs> Jak to tam zvelebit, to je třeba, jsou všechno Kristýnky věci, na který mu dbá a který mi jako byli jedno. <laughs> Ale nechával jsem mi v tom, jak tam podporuju, to mě, že ne. <laughs> Ale prostě já jsem naopak byl v té promítárně a zajímalo mě, jak tam vedle, jaký kabel a jestli ten zvuk zní tak, jak má a tak dále. A tam jsem zase jako byl já ve svým. <laughs> tak jo, máte za sebou první sezónu, tak jak se na ní zpětně díváte? Chaos. <laughs> no já bych řekla, že jsme měli v hodně ohledech velký štěstí, už jenom tím, že nám na, na, na příštím covidu hmm. ta sezona vyšla dobře, tím, že se na ty dva a půl měsíce ta uh, brány odevřely a lidi se mohli trošičku potkávat. Tak to si myslím, že bylo první velký štěstí, druhý velký štěstí vlastně bylo to, jak jsme se našli, protože my jsme se předtím moc neznali. A vznikla to dost divelně, hmm. ten náš spolek hmm. vlastně ten spolek vzniknul přesně v den, kdy se odevzdávalo papíry k výběrovým řízení na háječek. To je pravda. No. Tam o to, že jako my jsme dělali podaný sorry dávno, ale ty, pro, ty uh, úřady a všechno bylo tak zpomalené, hmm. protože to v tom začátku nikdo nevěděl, co to znamená, že jo? tak. Uh, Opravdu nám zapsali i čo, což je ten moment, kdy jsme mohli to opravdu podat v ten den, kdy se to byl poslední termín odezdaní. Takže to bylo docela napínavý. <laughs> to, bylo to poslední chvíle. No a pak to o rozjezd, vlastně jsme to rozjížděli celý ten arál během měsíce, takže to bylo taky vlastně velký štěstí, že jsme to stihli. Ale jak říká den, byl to, byl to chaos, protože <laughs> jsme nevěděli, co dřív, kde začít, kde skončit. Takže tak, velký štěstí. To, to byl asi start sezóny, viď? a mm. pak v průběhu, v průběhu se nám samozřejmě stalo jako spoustu věcí, které jsme museli řešit, ASAP a, ale naštěstí na to jako všechno klaplo a je, já si myslím, že se nám ta sezóna povedla, že jsme to kino posunuli někam dál, což jsme chtěli. Otevřeli jsme ten prostor víc pro lidi, víc pro různé akce a doufám, že tahle sezóna bude jako trochu vychytanější, že bude trošku víc v klidu mm. a, a že to zase posuneme někam dál. Jsme poučený ze spoustu věcí, prostě samozřejmě je to takový to klasický, kdy člověk tam do toho vletí s nějakým předrealizačním nadšením, že jo, a po chvíli přijde to realizační větřízevění, ale to už je pozdě, že jo? v tu chvíli už se musí ty věci dít a člověk nemá už jako možnost dát v ozovkách zpátečku, kdyby chtěl, tož my jsme ani nechtěli, tam prostě opravdu jak říká Kristinka, nám se povedlo nějakým zázrakem poskládat tým z lidí, který spolu nikdy nic moc nedělali. My jsme se třeba s těma klukama, jsem se znal jako profesně, že jsme jako vlastně konkurence, ale nikdy jsme opravdu spolu nedělali samostatný projekt a na to, s Kristinkou se poznal poprvé na tom kafetě, jsme se jako říkali, jestli do toho půjdeme. A, a, a, Začalo to úplně neuvěřitelně za krátký čas hrozně jako, no. hezky fungovat? No. A já jsem dělala trochu drahoty. Zase <laughs> nebyla jistá, protože o, jsem věděla, co to, co to je za práci, že to není jenom o tom, tam přijít, tlačknout tlačítko a, a běží film, ale kolik zatím usilí je, takže jsem si nebyla jistá, jestli se na ně budu moc spolehnout, ale ukázalo si, že jsem trošku zariskovala a udělal jsem dobře. Tam si měla vtipné ty věty některé že jo, naše členy, že A víte, co to znamená? A že to není jenom naše co? by to bylo. No. <laughs> jo, ale to, to je takový to, to je součást toho podle mě, no, od určitý měry člověk musí ne... Jsi, jako, Kdyby člověk věděl na začátku, jaký veškerý problém ho potkají, tak by se spoustu lidí na spoustu projektů vyprdlo. No. Ale hmm. tím, že člověk má trochu takový, ty růžový brejle zamilovaný do nějakého projektu, tak to pak už v tom průběhu tomu odpustí no, a prostě reaguje. A je fakt, že teď, kdyby jsme o tom asi se rozhodovali znova, tak by nás hrozně mrzelo, kdyby jsme do toho nešli. Hmm. Rozhodně. Super. A na co jste třeba nejvíc pišní, když se takhle zpětně ohlídnete? Na co jsme nejvíc ne Během té sezóny, jo. Uh -huh. Já vím, co za tebe. <laughs> tak řekni, fajn. <laughs> Bohule. <laughs> to byl no. tvůj vysněný koncept, koncept, že jo, který Já. se ti povedal až všichni mu dvakrát. To je prav... Já jsem jako pyšná na to, že se to povedlo dvakrát, protože, <laughs> že se to povede jednou, to jsem se má skoro jistá. Tak asi, asi připomenu, že to je akce, kdy jsme promítali film Bobule. To byla vlastně jedna z mála premiér, která minulý rok byla, protože samozřejmě premiéry se odsouvaly a vypadá to, že letos se budou odsouvat znova. A my jsme ten večer povali eventově, takže jsme tam měli vinaře, měli jsme tam cymbálovku a mělo to tak velký úspěch, že jsme to museli jako jediný film v sezóně dát ještě jednou. A znova jsme vyprodali kapacitní tisíc, tisíc stupenek, takže to, že se to povedlo dvakrát, je pro mě asi největší úspěch. Hmm. A zároveň to potvrdilo, že může fungovat ten koncept, který chceme postupně víc a víc do toho háčku dostávat, a to je to, aby tam ty lidi nešli jenom za tím filmem, ale aby to bylo součástí něčeho většího, aby tam ty lidi fakt přešli o pár hodin dřív, dali sami co dobrého kýdlu, nějaký prsty pití, pokecali tam, že lidi tam vytáhli lehátka, měli tam různé ty nafukovačky a fakt to bylo komunitní sraz v vozovkách lidí a, a, a zakončilo se to v uvozovkách jenom tím filmem, jo. Prostě to, to se fakt povedlo. No. Je pravda, že to je náš dlouhodobý cíl pro to, aby lidi opravdu nechodili jenom 10 minut před začátkem filmu, ale chtěli bychom, aby přišli opravdu hodinu, dvě před tím filmem, aby si tam dali něco dobrýho, aby si tam sedli do nějakého pěkného prostředí, vlastně do parku, prostřed města. No. Popovídali si a pak jenom jako doplněk se koukli na ten film. Udělat to opravdu jako komunitní, udělat z toho takový, já tomu říkám, uh, můj pracovní název je butikový Kino, protože ten, ten koncept kina, jak, jak je teď, tak ho pomalu vytlače Netflix nebo HBO Go, že jo, málo, málo kdo. Uh, neznáte tady ty formáty, kdy si prostě večer zapne film a koukne na relativně jako kvalitní tvorbu, už jenom Netflixu, která chrlí furt další a další a, a jsou to jako pěkný věci, ale udělat to opravdu trošku, trošku jinak, nabídnout těm lidem jiný zase zážitky, propojené zážitky, tematický večery, přivést tam tu atmosféru, kterou doma prostě u Netflixu nemáte. A myslím si, že to je jediná cesta, jak dělat kino, tak aby tam lidi šli třeba trošku jako do divadla, buď no. jako vyloženě kulturní zážitek, anebo ještě nějakou další přidanou hodnotu. No, no. A tak zpátky, když se vrátím k té otázce, tak jako za mě potom, co bylo vlastně takový, za nás velký poučení a zároveň velký úspěch, uh, byl ten hříčňák. Hříčnej tanec, kdy my jsme si naivně na začátku samozřejmě mysleli, jak ty filmy seženeme, starý film není problém, že jo, my jsme ho snad i dokonce viděli na těch seznamech, že českých pak nám řekli, že ho nemají, nebo že distributorů, že neexistuje, jen to v těch tabulkách zapomněli. Takže film, který jsme chtěli otvírat sezónu, jsme ji jsme zavírali. zavírali. A opravdu za, za ty dva měsíce se nám podařilo vyjednat s, zahraničním, opravdu s tím uh, hlavním distributorem, který vlastní přímo ty práva na ten film a prodává do toho celého světa, tak práva na tu jednu projekci. No, tak to bylo za mě jako velký úspěch a zároveň fakt velký poučení, který jsme jako získali. No. Uh -huh. A jak to celkově s těmi právě a s distribucí filmů funguje. Měli jste i nějakou další takhle uh, nedobrou zkušenost s filmem? Uh -huh. Jo, tak já možná řeknu obecně, že v České republice je několik distributorů, velkých distributorů, které se kterými spolupracujeme, a ty, tady ty distributoři si vlastně ze zahraničí uh, přitahují filmy. Takže sehnat premiérový film vlastně není takový problém, pokud k tomu máte samozřejmě v kněžně technologii. Jde o to, že si ten český distributor koupí na třeba na rok nebo na rok a půl práva od zahraniční distribuce a ten film drží a nebězdí pro český kina. Jakmile ale třeba ten film zahraničně trošku starší, tak je velký problém ho sehnat, protože už žádný z těch distributorů nedrží práva na ten film, protože se jim to nevyplatí, už o ten film vlastně moc na zájem nemají a pro ně je to prostě drahý. Takže sehnat zahraniční starší film je největší o Říšek, to se pak stejně no. jako se nám stalo to s tím Říšňákem. Jako největší je právě takový ten film, který není úplně starý, že je to třeba jako rok 2000 plus minus 10 let. Hmm. Je to už starý film, aby ho drželi, hmm. protože to v kinech nebude, ale není to dostatečně jako retro, aby to jako stálo, jako pak, Pak zase že jo, zpětně ty starý, hodně starý filmy, zase problém takový nejsou? Ty hodně starý, které jsou hitovky, jako třeba Pomáda. Ale, ale hmm. ten Hřišňák jsem bohužel nespadal, takže tam jsme museli přímo až do Ameriky. Ale zase starý český filmy, tam problém není. při máme Národní filmový ústav a tam, tam je mají všechny ty český filmy v hezkých kvalitách. Takže tam, tam třeba je to docela jednoduchý ten film sehnout. <laughs> A bylo něco dalšího, co se úplně nevyvedlo minulou sezónu? No já bych řekla, že vždycky, když jsem byla váječku já, tak se něco trošku nevyvedlo. Technicky to, <laughs> to tam bude... No, od příští sezóny tam bude zákaz vstupu pro Kristinku do technické místnosti. No? Ne, ne, protože Dan má takovou uh, zvláštní teorii o tom, že vyzařuju uh, nějaký magnetické vlny nebo vl vlnění, které ničí elektrotechniku. A uh, uvidíme, jak to proběhne tady. Ale <laughs> je, je, je to pravda, že já vždycky, když jsem byla ve službě v Háječku, kdy jsem dělala takového provozáka, tak se něco pokazilo. Ani grand finále toho všeho bylo, když vyhořil zesilovač. Tak to, to, to, to byl takový můj velký úspěch. To, to jsou projekce, která se rušila, že jo? Jediná projekce, která se rušila kvůli počasí, jsme zatím nerušili, je, ne? takže jsme využívali stříšku, která pojme až 500 lidí, veď? Hmm, takže to jsme hmm, zatím. Hmm, hmm. Nestihli, ale kvůli zasilovači, no. Ale a takových jako různých maličkostí technických jsme měli víc. No pak třeba, když chodí ty filmy v určitém formátu, který nabízí naše, naše technika v háječku, tak je k nim potřeba třeba heslo, který generuje systém. A může se stát, že to heslo je špatně a dozvíte se ho třeba, že je špatně hodinu předtím, než začíná film. Ale to se dá všechno vyřešit. A to jsou takový prostě problémy, které ty je tisíce, který se musí řešit a vyřešit, aby, aby to mohlo prostě fungovat. Tak, no, ale v tomhle právě už jsme poučený, takže to, co nás loni překvapovalo, tak dneska už nás zaskočí zase úplně jiný věci. No, já si taky <laughs> myslím, že nás letos čekají jako zase úplně jiný, no, jiný překlátka. To určitě, no, <laughs> Takže tak. uvidíme, co dostaneme za výzvy. <laughs> Těch bude. No, super. A ještě před zahájením loňské sezóny jste dávali letníky do podoby, ve kterého můžeme najít teď. Mm -hmm. Tak jakou práci vám to dalo? Vy jste k tomu vyzvali vlastně vaše sledující, tak jak jste se třeba i odměnili jim, kteří byli vlastně ochotní vám pomoct? No tak jako ono právě... Počátek toho byl, že bylo fakt málo času, protože tím, jak to výběrku se vypsalo během za první pandemie, co jsem potom zpětně pochopil, tak i docela pozdě na to, jak se standardně vypisuje, protože ono, oni myslím, že původně v plánu město toho mělo vypsat třeba někdy v lednu nebo v únoru, Uh, aby ten nový provozovatel případně měl jako často nějak připravit, jo? A my jsme tam ještě měli ještě ten háček, že byť už jsme věděli, že to máme, tak tam ještě byla, bylo to stanové městečko pro ty lidi bez domova uh, pod, pod uh, tou pod uh, charitou. Takže my jsme ještě čekali, než to se ta odtamtud vyklidí, takže my jsme opravdu měli hrozně. My jsme měli fakt asi tři týdny jenom před prvním pro, pro promítáním. Na to, nás jsme jako teprve pustili. A pak jsme tam prostě samozřejmě řešili takové věci, typu jako, aha, dobře, jak se rozsvící. A jak je to opravdu stará budova, která technicky jako několika generaci, generacemi změn od prostě jako typu jistíčů a toho. Ale vlastně tam všechno funguje tak nějak na půl, tak jako jenom najít ten klíč, jak správně rozsvítit tribunu, jak dostat napájení prostě nahoru do toho, tak nám jako chvilku trvalo. No a během toho, prostě jsme si řekli, takhle ve čtyřech, kdybychom pozvali ještě nějaký naše nejbližší kamarády, to asi nedáme dohromady, tak, jak bychom chtěli. A tak jsme zkusili vyzvat lidi, kteří nás právě v tom začátku sledovali a Přišel jako fakt armáda, jako to bylo kolik 20 lidí určitě, třetí, mm -hmm. možná také 30. že? Jo. A to, to, to bylo opravdu taková vzpruha pro nás, mm -hmm. protože jsme, jsme říkali, že tak to fakt má cenu. Ne? Opravdu mm -hmm. to může být komunitní a ty lidi mají rádi ten háječek, takže pojď, pojďme to opravdu, myslíme to vážně a pojďme mm -hmm. to udělat fakt hezky. Mm -hmm. Takže nám tam pomohli, vlastně jsme to celý vyčistili. Udělali jsme tam nový placi, kam se lidi můžou sednout nebo spíš teda postát, dát si nám nějakou sklenku dobrýho vína. Takže jsme tam nějaké kamenné plážičky, barové stolky, se všem nám pomáhali dobrovolníci, co přišli a jako odměnu jsme jim dali vstupy zdarma. Takže vždycky, když přišli, tak šli bez placení a, a chodili, vič? pak jsme tam viděli, takže to bylo, bylo to prýma. Uh -huh. A současně vaši sledující na sociálních sítí měli možnost odhlasovat, jaký film by si přál vidět první. Byl mezi nimi Hříšňák, <laughs> který teda nakonec byl až na konci sezóny, ale jaký film to teda vyhrál? Byl to film Na samotě u lesa, mm -hmm. ze kterého se nám krásně vyplnila ta legendární hláška Chtěje a chtě, protože první náš večer, na který jsme teda čekali a přáli se, aby byl perfektní, tak bohužel jako propršelo, ale i tak ta účast nebyl, nebyla špatná, věc, přišlo, ale byla hvězdná, že jo? Byla hvězdná, <laughs> <laughs> protože nás tam naštěl vlastně ještě Leoš Mareš, což jsme nečekali, to bylo fakt velký překvapení. No? <laughs> prostě přišel podívat na to, byl spokojený. <laughs> A tam celou dobu, dokonce i přes ten déšť. Vy hmm. už jste tady naznačili ty tématické večery, jako bylo třeba na bobulích. Tak jaký jiný večery mohli uh, diváci navštívit, jestli můžete uvést příklad? Tak měli jsme uh, francouzský večer, měli jsme i italský večer. Měli jsme Star Wars. Star Wars, to bylo perfektní Star Wars, taky nám už nevyšlo úplně počasí. Ale tak tam ty lidi drželi krásně. To jsme měli jsme tam Darth Vadera, měli jsme tam profesionální cosplayery a fakt to bylo úžasný. A co ty večery teda obnášely všechno? No především teda uh, hudbu, ta byla vždycky laděná k tomu filmu, potom film samozřejmě, který vycházel z toho tématu. Měli jsme tam občerstvení, které porozpondoval s tématem a tak nějak vlastně dohromady jsme, a... jsme se snažili vytvořit tu atmosféru a přenést ty lidi třeba do Itálie. Třeba když jsme měli že, bondovský večer, tak jsme tam přišli v sakách, a obsluha byla prostě nějak prostě oblečená a tak. A se martiní. Míchalo se tak, no, to třeba nemíchat a tak. Jo, takže jako spíš tady tím stylem, a to je zase ten jeden z těch cílů, že hm, teďka to byl takový náš pokus, víme, že to fungovalo, těm by se to líbilo, takže to už je ten krůček k tomu, už i ty lidi trošku vyprovokovat k tomu, ať si příště vezmou taky něco nebo aspoň trošku nebo ale prostě. Je to, to je zase komunitní činnost, no. Hmm. ty lidi tam rádi chodí a nejen kvůli tomu filmu, ale kvůli třeba legraci nebo hmm. to je, je ja. zajímavé. No. A zároveň se snažíme ty, jak ty témata, tak ty filmy vybírat tak, aby jsme oslovili opravdu jako co největší okruh lidí. Hmm. Takže v té jedné sezóně tam přišlo toli, tolik různých jako cílovek, což, hmm. je, což je super i, i díky tomu, že jsme tam měli různé koncerty od Leoše Mareše až třeba po co, co jsme měli? Trautenberky. Což, no. což jsou úplně jako rozdílné skupiny lidí, ale to je na tomto skvělé, že si tyhle ty lidi, všichni, do toho háječku někdy zajdou a jsou tam spokojení. Hmm. A to, to, to si myslím, že je jeden z našich cílů. No, takový můj jako dlouhodobý cíl je, a to je jako těžko měřitelný, možná už to. Jako mož, podle mě se to už trošičku dělo k tomu konci sezóny, ale je, aby vzniklo pro lidi mentálně pomyslný rovná se mezi tím co v létě udělám s večerem, rovná se půjdu do háječku. Nevím, co tam bude, možná kino, možná nějaký koncert, třeba divadlo, ale jako aby tam bylo v pořád něco, aspoň malýho, nebo něco většího. A ty lidi se tam naučili chodit jen tak. A už se mi i osvědčilo párkrát, že jo, protože jsem na těch kasách taky tam různě prošel, že jo, že i ty lidi tam kolikrát přišli, podívali se na tu ceduli venku. A co dneska dávají, A to to může být zajímavý, tak se tam potom podívat. A šli fakt na blind. Šli se jen tak podívat. A to je to, co by za mě tam mělo pak fungovat. A už, aby jim bylo jedno, jestli to na koncert nebo prostě na film. Kromě promítání a tématických večerů, to teda byly i koncerty, které se konaly v Háječku. Už jste naťukli pár známých osobností, které dorazily do Háječku. Jak, jaké to byly další? Tak, měli jsme tam kapelu. Krištof? Hmm, to bylo asi největší, že jo? To bylo asi, asi největší, co jsme tam ještě měli. Já už musím To Byl tam <laughs> koncert legend, který tam má tradici, že jo? Hmm, to je vždycky hmm. uh, výběr různých opravdu legendárních starých muzikantů, což se je pro takovou starší uh, rockovou nebo rock'n'rollovou cílovku, bluesovou. Uh, tak jsme tam měli ten orchestr. Jo, jo, filmovou hudbu. Filmovou hudbu, pak jsme měli. Pak nějaký ten DJ zahraniční, že jo. Mm -hmm. My už se spíš upínáme dopředu, teď už No, no, no, no. Tak ono spíš, ale ne všichni měli všechno na starosti, že jo. Takže oni něk některé věci řešili i kolegové. A, a to je právě ono, jo. Proto ten spolek to může dělat tak, jak to dělá, protože ne všichni řešíme všechno, jenom víme, že to běží. Ano. Což právě letos změníme, protože jsme Kristinku nominovali na programovou ředitelku i přes její lehký odpor bytě To samozřejmě, doufám, asi trošku lichotí, ale jsme to chtěli trochu zcentralizovat, protože mm. <laughs> občas to bylo byl to chaos. <laughs> to je pravda, no. A co se tedy tohohle roku týče, tak kdybyste rádi uh, začali tuhle sezónu 2021? Tuhle sezónu bychom jsme začali rádi 1.6 pokud to vláda dovolí a situace, tak kolem obecně dovolí. Takže to, to je náš takový cíl začít prvního šestě a uvidíme, jak se to podaří. Uh -huh. A na vašem Facebooku nedávno probíhala soutěž o lístky na činasky. Uh -huh. Je to teda jedna z kapel, na které se můžou diváci těšit. Můžete odtajnit něco z plánovaného programu ještě? Ne. ne. ne. <laughs> no a činasky, činasky proběhnou skoro určitě, když se nám to nepodaří jo. Na konci května, tak já doufám, že najdeme jiný termín, ale, ale to, to můžeme slíbit určitě Čínacky. A ostatní asi necháme ještě opředený tajemství. Je tam toho hodně? Je ne. tam toho hodně. Ta situace vlastně Háječku tak trošku i pomáhá, protože je to vlastně oplocený prostor, kde se dá sedět. Dá se, se tam sedět venku, což je jedno taky z kritérií, který po, bude povolovat pravděpodobně ty akce. Dá se rozdělit na dva sektory a ta kapacita je do tak menší, než, než jsou třeba koncerty obvyklí. Takže si myslím, že spoustu interpretů se nám ozve, nebo ozvala. A, Už ji ozvívá, a, a uvidíme, uvidíme, co všechno, na co všechno že na to stišit. Ale samozřejmě primárně jsme furt letní kino, takže je jako tam samozřejmě řada filmů, ale tam i kdybychom chtěli slibovat, tak uh, zatím ani nemůžeme, protože přesně ty distributoři, ty teprve i sami teďka, oni řeší, Nějaký nový práva na nějaký filmy, který se třeba vezmou jenom na sezónu. Před sami víme, že během toho léta tam ty filmy, které jsme schánili na začátku sezóny, tak v kůlce najednou byly k dispozici, iž předtím to vypadalo, že vůbec nikdy nebudou že jo, třeba ten gladiátor a takhle. Takže to budeme řešit prvé i teď, jo, pomalinku. Ale můžeme určitě slíbit, že se budeme snažit, aby tohle sezóna byla ještě lepší. Mm. <laughs> my se přesouváme skoro ke konci rozhovoru. a Co se bude s háječkem dít do budoucna? Jo, tak to je milionová otázka, no, jo. to jsme taky rádi věděli, určitě, co je, co je skoro jistý, že tam tady ta sezóna a ta příští bude patřit ještě nám, uh -huh. a potom plánuje město udělat nový projekt s tím, že se háječek bude měnit, ale jak, jakou bude mít podobu, jestli to furt bude nějaký kulturní zařízení, jestli to bude letní kino, nebo jestli to bude otevřená scéna pro, pro více účelů, nebo úplně něco jiného, tak to nevíme. No, za by vlastně řešit nějak teďka, pokud to vyjde, jak podle mě město má v plánu, tak během tohohle roku by měli právě ten, jako vydat, jako tu soutěž vyhlásit, mm -hmm. nebo prostě, jako aby ty architekti tam přinesli nějaký, nějaký nápady. A nejedná se čistě jen o to letní kino, ale o celý, o celý park Háječek, protože oni postupně revitalizují takhle ty parky, aby to více otevřeli lidem. Takže v rámci toho budou. Mudrovat i nad osudem háječku. A... A, a jeden z nás z našeho týmu bude mudrovat taky, protože je přizván jo, je... jako odborný, odborný pohled, tak to, to jsme rádi. To si myslím, že, že je docela dobrá cesta, takhle tam mít vždycky nějaký poradní hlas z praxe. A mhm. taky jako věříme, že tím, že to teďka se třeba podaří fakt ten háječek udělat větší a, a zamilovanější pro ty lidi, tak to tam potom bude mít taky jako docela zásadní váhu v rámci toho vymýšlení, co s tím dalo? No. Tak jo, my jsme na konci rozhovoru. Chtěli byste ještě něco vyskázat divákům? Jděte do haječku. Jděte do háječku, no. To jo, to je asi to nejlepší, co můžeme vzkázat. Ještě můžiš pozdravit mámu. Ale televizi. No, těšíme se na všechny diváky a doufám, že tahle sezóna bude opravdu úspěšnější a že se spoustu budějčáků se tam potkáme. Hmm. A sledujte nás na sociálních sítí, protože my určitě nějakým způsobem vždycky budeme dělat, ať už to byla ta anketa, ale to děláme možná třeba anketou nebo jiným způsobem, ale rádi nasloucháme lidem a víme, že to kino není naše, my jenom ho pomáháme těm lidem, uchovat tak, jak ho budou chtít vonit, takže nějakým způsobem za sebe je určitě sondovat, co by tam kdo měl rád, ať už přímo nebo nepřímo, prostě čteme si to, zajímá nás to, takže přijďte nám to říct. Hmm. Tak jo, já vám moc krát děkuji ještě jednou za rozhovor a za to, že jste si udělali čas a přišli k nám do podcastu. Děkujeme moc za pozvání, ráda se stalo. A tak děkuji vám všem, kteří jste sledovali stream až sem. A určitě sledujte naše sociální sítě, ať vám neuteče další z našich podcastů a mějte se hezky.